Уже на таких штуках руку набив. Ти ще тоді мене засікла, вловлюєш? Ну, думаю, гайки, застукала. Аж ні, хоч бихни. Але ж продавати. Вадим нервово розкурив цигарку. Обломжа тобі його назад вертати. Ха, думаєш, легко було? Ще невідомо, хто більше страждав. Он і морозиво тоді в парку. Чому хотів тобі купити? Якби отут... Показав на серце, не пекло і не подумав би. Не я краду, прокляття моє краде, тобі одній прикинь звірився, і бабки чесно віддав би та, як назло усі в ділі. Може, колись. Леле зізнався, як гарно все пояснив, як тонко передав почування, який же він. Софійчині докори розтанули, як дим. Вадим, дим! Хм. Тільки щемлива жалість. Ні, вона таки звільнить Кулаківського від прокляття. Удома на Софійку чекав ще один візит. Приїхала бабуся, допомогти в підготовці до післязавтрашнього весілля. Хоч як любила її онучка, та наразі вже не мала сил на розпитування чи на розказування. От сьогодні вже й четвер, завтра-завтра не тепер, продекламувала із давньої бабусиної лічилки й упала в ліжко. Розділ 1. Щедрий вечір. Добрий вечір. З вікна пробивалося скупе світло, у печі спалахував вогонь. За столом, щедро заставленим наїдками, сиділи двоє Гордій Кулаківський. І добряче підпилий розімлілий незнайомець. Не часто доводиться тобі сірому таких дорогих вин куштувати? хитро спитав перший. не спромігся на більша незнайомець. Бо шо ти маєш нічого? Як нічого, та я дворянин. Дворянин ха, а хата під соломою. Та мені. Мені ще з часів польського короля, моїм предкам-козакам, котрі розбитніші, вислужились жалувано. Ось і документи!» Незнайомець дістав із нагрудної кишені торбинку. «Тут усіхні пропадуть хіба разом зі мною. Довірили ж бо? «Кажеш, довірили?» – підозріливо перепитав Кулаківський. «Та ось же, як на духу! Оббираємо -об -об тебе, кажуть, нашим старостою, «Старостою наших дворянських зборів, пред, е, е, предводителем!» «Таки всі!» – кулаківський підлив гостеві до шкалика. «Як один!» – незнайомий хвацько вихилив наступну порцію. «Як один, кажу, і жуки, і пашки, і їжаки, і дулі, і старосвітки! Достойнішого! За тебе, кажуть, серед нас не знайдемо!» Софійка впріла, скинула шубку і пересіла на ослінчик під мисником, подалі в темінь. Ге, і чим же ти такий достойний? хитро мружив жовті очі кулаківський. Як чи? Та всім куди не глянь. І поля маю найбільше, і, і, і коней найкращих, і, і з нечистим ніколи не водився, і. І прізвище мужицьке Міщенко. Не мужицьке, а городянське. «Міщенко, міщух, значить, а ти ж сам кулак, кулаком і був, а на шляхтянці оженився, то вже і Кулаківський. І що скажеш ти їм, завтра збори і всі прийдуть на збори?» «Прийдуть, а як же?» «А скажеш, завтра повістись, усі повісяться?» «Та хоч досі віру, з жінками і дітьми. Міщенко сказав, п'ємо ж за здоров'я пані Кулаківської». «А в цій хаті, пані господиня, щедрий вечір, добрий вечір!» «Вип'ємо, вип'ємо, тільки спершу признайся, писати вмієш, хазяїна Міщенко?» «Чи як розписуєшся, то хрестика ставиш?» н не, хай, «Не хазяїна, а дворянина Міщенко!» Чоловік застережливо підняв руку і перекинув до рота чергового шкалика. «Писати?» Чо ж це не вмію? Ха ха, Хрестика. І на оцій бумазі розпишешся? Кулаківський витяг за поли скручений сувій. Та хоч би й умів, то вже не розпишешся. П'яний. Я п'яний.